Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgen, Det er tirsdag den 12. september, og dit morgenoverblik i dag kommer til at handle om en aktiechef, der advarer om en skrøbelig og usund situation på aktiemarkedet. Og hvis du så alligevel overvejer, hvad der kunne være dit næste aktiekøb, så hæng i, for vi har fået en porteføljeforvalter til at udpege fire aktier, som han ser et potentiale i. Men inden vi når til aktierne, så skal vi starte et helt andet sted, nemlig på boligmarkedet. Du lytter til Jørgen Vestermorgenigheder. Mit navn er sine Terp. Hvis du ejer en bolig, så kan du efter et langt tilløb endelig se din forløbige ejendomsvurdering for 2022. Alt du skal gøre er at logge på vurderingsportalen.dk, for ejendomsvurderingerne blev frigivet mandag aften. De foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 er for mange ventet med stor spænding, da de ligger til grund for, hvad den enkelte boligejer skal betale i boligskat fra 1. januar. Ved nytår træder nemlig den nye boligskattereform i kraft, som har været længe undervejs. Mira L. Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit, understreger, at der er tale om en foreløbig vurdering, som gælder indtil vurderingsstyrelsen for udarbejdet den endelige 2022-vurdering, hun siger. Så noget, som egentlig burde føles som en festdag for hele projektet med at lave nye ejendomsvurderinger, har en noget bæsk bismag. Du kan læse meget mere om, hvad ejendomsvurderingen betyder på e DK under vores felt med privatøkonomi, som du finder lidt nede af forsiden. Der er en usund, unormal og skrøbelig situation på aktiemarkedet i øjeblikket. Sådan falder ordene fra Philip Jak, der er aktiechef i Pension. Den skrøbelige situation består for Philip Jagt i, at de største 15 virksomheder i det amerikanske SAP 500-indeks har leveret et afkast på 42 procent indtil videre i år. Medianvirksomheden har til sammenligning leveret et afkast på 5 procent, og indekset uden tekvirksomheder har i det hele taget kun leveret et afkast på 6 procent. Philip Jagd siger, når der er så få selskaber, der driver de kurstigninger, vi har fået, som er helt fenomenale, så kan det rigtig hurtigt også betyde, at man skal give noget tilbage af det. Så det skal man passe på med at jage, fortæller altså Philip Jagt. I stedet for at investere i de store virksomheder, som allerede har vundet frem i år, så ville Philip Jagd i stedet kigge mod value-aktier inden for de defensive sektorer, såsom stabil forbrug, forsyning og energi. Og value-aktier er aktier, der er billigt prisfassat, både i forhold til de fundamentale værdier i det bagvedlæggende selskab, men også sammenlignet med det øvrige aktiemarked. Hvis du overvejer at putte aktier i indkøbskurven, så rummer især fire aktier et spændende potentiale. Det vurderer i hvert fald Søren Milo Christensen fra den norske formueforvalter Skagen Fondene. Søren Milo Christensen står i spidsen for aktiefonden Scan Vækst, som er Scan aktivt forvaltede og valuebaserede aktiefond, der primært fokuserer på nordiske selskaber. Han fremhæver en række aktier, som Søren Milo Christensen mener er værd at købe til porteføljen. Den første er norske. Finske, undskyld, Nokia, som er kendt for sine legendariske Nokia telefoner, men fokus ligger i dag på kommunikationsudstyr. Søren Milo Christensen siger: efter en betydelig nedgang i aktiekursen, er det finske kommunikationsudstyrsselskab nu en interessant, langsigtet investering. Også oliemastodonten Shell, vindmøllerederiet i Neti og ikke mindst den kinesiske e-handelsgigant Alibaba er spændende aktier i Søren Milo Christensens optik. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne tirsdag morgen. Husk at abonnere på podcasten, så du hver dag får besked, når det nye afsnit er klar til dig. Du kan som altid følge nyhederne i løbet af dagen på dk, og så kan du også lytte med på Millionærklubben, der som sædvanligt sender kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.